Hej, det här är Sveb TV Kultur på tre minuter. Jag heter Karl-Olof Arnsberg. Bengt G. Nilsson heter en av Sveriges bästa journalister. Han är kvar i värmen, men rätt nära åsiktskorridorens utsparkstör. Bengt Nilssons kunskaper om hur svenska politiker ös skattepengar över ett korrupt Afrika är nämligen besvärande. Socialdemokraterna har varit ivrigast, såväl med bistånd som idag ter sig ytterst tveksamt, som med att sopa igen spåren. Men flera riksdagspartier tyckte detta var en utmärkt idé, framförallt liberalerna med peralmark i spetsen. Det svenska stödet till det som skulle bli Zimbabwe började redan på 1960-talet med att svenska politiker skickade rejäla summor till befrielserörelserna Sano och Sapo. Vid slutet av 1970-talet utgjorde Sveriges bistånd 40% av Sanos budget. I sina memoarer har Joshua Nkomo, ledare för Sapo, skrivit att Svenska Sida var den mest generösa biståndsorganisationen av alla i västvärlden. Stödet till Mugabes våldsregim uppgår sedan 1980 då landet blev självständigt till mångmiljörd miljardbelopp. och det pågår fortfarande, tre år efter diktatorn Mugabes stöd. När dåvarande statsminister Ingvar Karlsson landade i Harare 1989 var massmördandet känt i hela världen. Sida tonade ner det och beskrev det politiskt motiverade massmorden som att civilbefolkningen hade kommit i kläm. Svensk press visade upp ett foto där Ingvar Karlsson går hand i hand med den ökände diktatorn, nästan som om det var ett kärlekspar. Bengt Nilsson skriver att det svenska biståndet till diktaturer som Zimbabwe delades ut i fullt medvetande om i vilka fickor pengarna hamnade. Att stödja de svartas frihetskamp såg som en självklar plikt för ett land som Sverige. Man måste nog vara en ganska skruvad politiker för att se det som en plikt att mer eller mindre stjäla av medborgarnas pengar och skicka dem ner i ett bokstavligen svart hål på andra sidan jordklotet. Slut för idag. Du bidrar enklast genom Swish